Джарон Девід Селінджер Для ЕСМЕ. З любов'ю і мерзотою. Нещодавно авіапоштою я отримав запрошення на весілля, яке відбудеться 18 квітня в Англії. Трапилось так, що це було саме те весілля, за присутність на якому я б чимало віддав. Тож першої миті, коли прийшло запрошення, я гадав, що знайду можливість полетіти за кордон і добійся всі витрати. Однак згодом, особічно обміркувавши все разом з дружиною, Дивовижно розважливою дівчиною, ми зрештою вирішили відмовитись від цього задуму. Я геть забув, що моя теща дочекатися не може, коли приїде до нас, аби провести з нами два тижні наприкінці квітня. Насправді, я з матінкою Гренчер бачуся не те, щоб дуже часто, а руки для неї минають. Вже минуло 58. І вона попереду всіх вам про це розповість. Хай там як, та байдуже, як далеко мені випало бути, я начебто не стих, то й пальцем не поворухне, Аби уникнути нудного весілля. Отож я взявся за справу і надряпав кілька викривальних зауважень про наречену, якою я знав її безмаль шість років тому. Та якщо нареченому, з яким ми не знаємося, через мої зауваження доведеться пережити одну чи дві хвилини спантеличення, то на краще. Наразі ніхто не має наміру розважати радше насправді наставити, напутити. У квітні 1944 я був у складі групи близько 60 американських військових, що брали участь у спеціальних підготовчих курсах перед висадкою в Нормандії, які проводила британська розвідка в англійському місті Девон. Озираючись на ті події, я зараз усвідомлюю, що ми були в чомусь неповторними, адже нас було 60 вояків, але серед нас не було жодного компанійського. Переважно ми всі полюбляли писати листи, тож коли спілкувалися у справі, не пов'язані зі службою, то питалися переважно про те, чи немає хто зайвого чорнила. А коли мене писали листів і не навчалися, то кожен здебільшого йшов хто куди. Моя дорога в ясну днину зазвичай вела мене на мальовничі прогулянки навколо місцевих селищ. А коли дощило, я сідав десь у сухому і читав книжку нерідко сидячи за кількадесят сантиметрів від столу, де грали у пінг-понг. Підготовчі курси тривали три тижні, закінчились якої страшенно дощової суботи. Того вечора о сьомій годині за розкладом уся група мала сісти на потяг до Лондона, де за чутками нас мали взяти у піхотні та повітряно-десантні дивізії, котрі готували до операції «Нептун». До третєї години я вже спакував усі свої пожитки, не забувши казармову брезентову торбину з-під протигазу, ще напхану книжками, яку я привіз за океану. Що ж власне до самого протигазу, то я викинув його в іллюмінатор Мавританії кілька тижнів тому. Прекрасно знаючи, що коли ворог якось таки справді використає газ, я ту кляту штукенцію ніяк не встигну вчасно начепити. Пригадую, як годинами стояв біля вікна у кінці нашої казарми, вдивляючись на понурі дощові краплі, що падали на скисну на шибку. Мій указівний палець, той яким тиснеш на гачок, майже невідчутно тремтів, якщо взагалі тремтів. За спиною я міг розчути непривітне дряпання моря авторучок по аркушах мікроплівки. Раптом, не маючи нічого певного на думці, я відійшов від вікна, надів плащ, кашеміровий шарф, гумові чоботи, шерстяні рукавиці та пілотку. Останню я носив, як досі мені кажуть, у притаманному лише мені, неповторному стилі, трохи напхнувши її собі на обидва вуха. Потім, звіривши свого годинника на зап'ястку з годинником у казармі, зійшов униз височеньким пагорбом, вимущеним мокрою бруківкою у місто. Я знехтував блискавицями, які шугали навколо мене. Бо якщо тобі щось судилося, то вже не втечеш. У центрі міста, яке, певно, водночас було ще й наймокрішим місцем цього містечка, я став перед церквою, щоб перечитати дошку об'яв, переважно через те, що мою увагу привернули чорно-білі цифри. Хоч почасти, ще й тому, що за три роки в армії я набув згубної звички читати дошки з об'явами. Я глянув на свій годинник, потім знову на дошку. Як повідомлялося на дошці, чверть по третій у церкві відбудеться репетиція дитячого хору. На дошці наліплено аркуш, на якому перелічено імена всіх дітей, які співатимуть. Стоячи під дощем, я перечитав геть усі імена та прізвища, а тоді увійшов до церкви. Між лавками було співдюжне дорослих, дехто з них тримав на колінах підошвами до гори гумові чобітки дитячого розміру. Проминивши їх, я сів у першому ряду. На помості, сидячи на трьох лавках, що стояли тісно одна до одної, сиділо з 20 родітлахів, переважно дівчаток, Віком від сімох до тринадцяти років. Наразі їхня вчителька співу, зодягнена у твит моцна тітонька, навчала їх роззявляти рота якомога ширше. Хіба хтось, – питала вона, – бачив колись маленького Соловейка, який зміг би заспівати свою чарівну пісеньку, не роззявивши спершу свого маленького дзьобика ширше, ширше і ширше? Очевидно, ніхто. На неї глянули пильними тьмяними очима. Вона вела далі своє напучування, просячи, щоб її діти проспівували всі слова, усвідомлюючи їхній зміст, а не лише роззявляли роти, як нетямовиті папушки. Тому жінка заграла ноту на своєму камертоні-дуці, і дітки, наче шеренга важкоатлетів, підняли свої псалтирі. Вони співали без музичного супроводу, точніше сказати, їм ніхто не заважав. У них були такі мелодійні голоси, що якби їх слухав хтось набожніший за мене, то без зусиль би відірвався від землі. Кілька наймолодших діток, Трішки затягували ритм, але прискіпуватися до них за це могла хіба що мати композитора. Я раніше ніколи не чув цього псалму, але увесь час сподівався, що він має щонайменше 12 віршів. Слухаючи спів, я пильно розглядав всі дитячі обличчя, але найуважніше дивився на дівчинку, яка сиділа найближче до мене, з краю у першому ряду. Їй було років 13. вона мала поплясто русяве волосся завдовжки до попибки вуха, витончене чоло та знуджені очі, які, як думалось мені, мабуть, уже порахували, скільки зібралося слухачів. Її голос звучав чітко і вирізнявся споміж решти, і не лише через те, що ця дівчинка сиділа найближче до мене. У неї були найкращі верхи, голос був найприємніший і звучав найбільш упевнено, автоматично стаючи провідним у всьому хорі. Однак, власне, сама панночка була, наче трішки знуджена власними співочими здібностями, або ж їй просто не подобався час та місце. Я двічі зауважував, що вона позіхає між віршами. Вона позіхала по-дівчачому, затуливши рота долоною, але не помітити цього було неможливо. Її видавали ніздрі. Щойно псалом доспівали, вчителька почала безкінечне повчання про тих, хто не здатен сидіти, не ногами, і місно стиснувши губи, коли читають церковну проповідь. З цього я зробив висновок, що наразі репетицію хорового співу закінчено. Отож, поки принизливий голос учительки. Остаточно не розвіяв чари, що створив дитячий спів, я підвівся і вийшов з церкви. Припустився ще сильніший дощ. Пішовши вулицею, я зазирнув у вікно, за яким була кімната відпочинку Червоного Христа, а за стійкою у кав'ярні стояли солдати у два чи три тісних ряди. Втім, навіть за складу мене долинав стукіт м'ячиків, яким грали у пінгпонг у сусідній кімнаті. Я перетнув вулицю і зайшов до чайної, де не було солдатів. Вона була майже безлюдною, якщо не зважати на офіціантку середнього віку, яка, вочевидь, воліла б, аби зайшов відвідувач у сухому плащі. Я, як найобережніше, скористався вішалкою для пальт та капелюхів і, сівши за столик, замовив собі чашку чаю і тост із корицею. Це були мої перші слова, звернені до когось за сьогодні. Потім я обшукав усі свої кишені, не забувши й про плащ, і врешті знайшов кілька старих листів, які мав намір ще раз перечитати. Перший був від моєї дружини, яка жалілася, що погіршилась обслуга в ресторані Шравц на 88-й вулиці. А другий від Тещі, яка дуже просила прислати їй кашомірових ниток, що й не матиму змогу полишити табір. Я ще не встиг допити свою першу чашку чаю, у чайну зайшла дівчинка, чий спів я слухав у хорі і за якою спостерігав. Волосся в неї було геть мокре, з-під нього трохи вистовборчувались вуха. Вона прийшла разом з маленьким хлоп'ям, який би сумнівно був її братиком. Двома пальцями вона сунула з його голови кашкета, нібито був манікен з якоїсь вітрини. Завершувала ходу енергійного виду жіночка у зношеному фетровому капелюсі, ймовірно, це була їхня гувернантка. Хористка, знімаючи на ходу своє пальто, сама обрала столик. Як на мене, зробивши чудовий вибір, оскільки столик розташовувався метрів за два-три просто переді мною. Дівчинка та гувернантка сіли, а маленький хлопчик, що мав років за п'ять, ще не мав бажання сідатися. Він вислизнув зі своєї короткої куртки, таким чином позбувшись її. А потім із веземоційним виглядом, як у бешкетника, який таким мородився, він почав надокучати гувернанці, розхитуючи її стілець то вперед, то назад, і не зводячи з неї пильних очей. Жінка тихенько кілька разів наказала йому зупинитися, себто припинити це мавпування. Але лише коли до хлопчика заговорила сестра, він повернувся до свого місця, Зіперся спиною об спинку стільця. Щойно сівши, він схопив свою серветку і нап'ялив її собі на голову. Сестра забрала серветку з голови, розклала і розтилили йому на колінах. Поки подавали чай, хористка завважила, що я витріщаюся на неї та її супутників. У відповідь вона глянула на мене, ніби акторка зі сцени, а потім геть несподівано швидко і завчено посміхнулася. Ця усмішка була по-дивному сяюча якими часом бувають ледь помітні, натреновані усмішки. Я посміхнувся у відповідь. Оті моя усмішка не була такою сяючою, адже я весь час приховував верхні зуби, де між двома різцями в мене красувалася тимчасова вугільно-чорна пломба, яку мені поставили у військовому шпиталі. Замить потім дівчинка вже стояла струнко і з завидною поставою поряд із моїм столиком. На ній була картата спідниця шотландка, кольори схожі були, як у клану Кембелів. Це вбрання здалося мені чудовим для молодої дівчинки у таку дуже-дуже дощову погоду. «Я гадала, що американці ненавидять чай», – промовила вона. Це було зауваження на якоїсь дотепниці, це була заувага правдолюбки чи любительки статистики. Я відповів, що дехто з нас, окрім чаю, нічого не п'є, і спитав, чи не бажає вона сісти за мій столик. «Дякую», – відповіла вона, – «можливо, лише на якусь мить». Я підвівся і відсунув для неї стілець, який стояв напроти мене. Дівчинка сіла край стільця, тримаючи спину дивовижно природно рівною. Я мало не бівцем, повернувся на власне місце, дуже бажаючи підтримати розмову. Але щойно я сів на стілець, мені забракло слів. Я знову сміхнувся, так само приховуючи свою вугільно-чорну пломбу. Потім зауважив, що на дворі справді гидка погода. «Дійсно гидка», – відповіла гостя за моїм столом Тоном, який ясно і непомильно свідчив, що вона не прихильниця теревенів. Спочатку вона поклала пальці на край столу, ніби сиділа на спіритичному сеансі, а потім майже миттєво стисла кулаки. Дівчинка мала покусані під самий корінь нігтям. На її зап'ястку був годинник, звиду подібний на військовий, як штурманський хронограф. Циферблат був занадто великий для її тендітної ручки. «Ви були на репетиції хору», – мовила вона ніби до слова. «Я бачила вас». Я зізнався, що справді там був, почув у хорі голос, який з поміж інших. Сказав, що у неї чарівний голос. Вона кивнула. «Я знаю. Я маю намір стати професійною співачкою. Справді, оперною. Боже, Борони, я співатиму джаз на радіо загрибатиму загрібатиму гроші лопатою. А коли мені виповниться тридцять, я полишу музику і оселюся на ранчо в Огаю. Вона торкнулася долонею долуною наскрізь промоклого волосся на Маківці. «Ви добре знаєте, Огайо?» Я відповів, що проїздив потягом мимохідь кілька разів. Але не знаю цей штат добре. Я запропонував їй шматочок тоста з корицею. «Ні, дякую», – відповіла вона. «Насправді я їм як синичка». Я в'ївся у свій тост, а потім зауважив, що навколо Огайо переважно дикі краї. «Я знаю, мені про це розповідав американець, з яким я познайомилася. Ви одинадцятий американець, з яким я спілкуюся. Наразі її гувернантка невпинно жестикулювала до дівчинки, що їй час повертатися за свій стіл». Іншими словами, щоб припинила займати чоловіка. Проте моя гостя розвернула свій стілець на кілька сантиметрів, так, щоб унеможливити будь-яке подальше спілкування з рідним столиком. «Ви з таємної школи розвідників на горі, правда ж?» – спитала вона холодним тоном. Оскільки я був не менш бачений у питаннях безпеки у воєнний час, ніж будь-хто інший, я відповів, що відвідую Девеншер через негаразди зі здоров'ям. «Невже?» – перепитала вона. «Знаєте, я ж би не вчора народилася». Я відповів, що іншого і не сподівався. З хвилину я чай. Згодом, почавши трохи перейматися власною поставою, сів на стільчику трохи рівніше. А ви здаєтесь досить розумним, як на американця, промовила дівчинка замислено. Я зазначив, що коли її поміркувати, то це було досить снобійське зауваження, і що я сподіваюся, снобізмій невластивий. Вона зашарілася, машинально навчаючи мене світським манерам, котрих мені бракувало. Справа втім... Щоб більшість американців, яких я бачила, поводились наче тварини. Вони штурхали один на одного кулаками, ображали інших. Знаєте, що один із них якось утнув. Я похитав головою. Один із них жбурнув порожню пляшку з підвіски у вікно моєї тітоньки. На щастя, вікно було розчинене. Хіба це по-вашому розумно? Мені не видалось надто розумним, але я про це не сказав. Я розповів, що багатько солдатів по всьому світу наразі перебувають далеко від рідної домівки і небагато з них мали просте життя. А ще сказав, що люди здебільшого можуть дійти до цього власним розумом, чи принаймні мені так здавалося. «Мабуть», – відповіла моя гостя, вагаючись. Вона знов торкнулася рукою свого промоклого волосся, взяла кілька ріденьких білявих пасом, намагаючись прикрити свої відстовбурчені вуха. «Я мокра, як хлющ, схожа на страшка», – вона глянула на мене. «У мене добре в'ється волосся, коли сухе. Я бачу». Справді, воно в тебе хвилясте? Воно не кучеряве, але хвилястеньке. Ви одрушений? Я відповів ствердно. Вона кивнула. Ви сильно закохані у свою дружину? Чи це занадто нетактовне питання? Я відповів, що коли б так, я б їй про це сказав. Вона простягла руки та зап'ястки вперед на столику. Пригадую, як мені кортіло сказати щось про той годинник з величезним циферблатом, який вона носила. Може, запропонувати їй обперезатися ним навколо талії? Зазвичай я не надто товариська. Дівчинка подивилася на мене, намагаючись згадати, чи я знаю, що означає це слово. Так чи інакше, а я не видав себе. Я підійшла до вашого столика, бо ви видалися мені неймовірно самотнім. У вас надзвичайно чуйне обличчя. Я зізнався, що вона має рацію, і я дійсно почуваюся самотнім, тому я зрадів, що вона підійшла до мене. Я вчуся співчутливості. Моя тітонька каже, що я страшенно холодна особа. Мовила вона, і знов помацала маківку. Я мешкаю разом із тіткою. Вона неймовірно добра людина. Відколи померла мама, тітонька намагається робити все, що в її силах, аби нам з Чарльзом було затишно. Я радий. Мати була надзвичайно розсудливою жінкою. Чуттєвою і багато в чому. Вона глянула на мене щирим, проникливим поглядом. Ви вважаєте мене холодною особою? Я сказав, що зовсім так не вважаю, а насправді маю про неї геть протилежну думку. Я сказав дівчинці, як мене звуть. Спитав, як називати її. Вона завагалася. Моє ім'я Есме. Наразі я б воліла не казати вам свого прізвища. Я ношу титул. А ви, можливо, один з тих, на кого титули справляють враження. Знаєте, з американцями таке трапляється. Я відповів, що навряд чи я з таких, але назвати її титул трохи згодом, то, може, зовсім непогана думка. Тільки тоді я відчув на потилиці чиєсь тепле дихання. Я озирнувся і мало не зіткнувся ніс у ніс із маленьким братиком Есме. Цілком знехтувавши мною, він звернувся до сестри пронизливим дисконтом. Міс Міглі сказала, що ти повинна повернутися за стіл і допити свій чай. Повідомивши наказ, він опустився на стілець, що стояв між мною та дівчинкою, праворуч від мене. Я зацікавлено почав його розглядати. Він мав чудовий вигляд у коротких штанцях із шетленської вовни, темно-синьому светрі, білій сорочці та смугастій хустинці. Він теж пильно глянув на мене своїми великими зеленими очима. «Чому в кіно люди цілують одне одного збоку? спитав мальчик вимогливо. Збоку? перепитав я. Цим я морочився ще в дитинстві. Я відповів, що то, мабуть, через те, що носи у акторів за великий, щоб цілуватися спереду. Його звати Чарльз, – познайомила нас есме. Як для свого віку, він надзвичайно кмітлива дитина. І в нього, певно, зелені очі, правда ж, Чарльзе? Чарльз поглянув на мене невиразно. Як і заслуговувало моє питання. Потім почав хитатися на стільці, вперед-назад, допоки все його тіло, опріч голови, яку він ніби борець, що робить місток, поклав на стільця, не опинилося під столом. – Вони жавто гарячі, – відповів він неприродним голосом, дивлячись у стелю. Хлопчик схопив краєчок скатертини і натягнув його на своє гарненьке, незворушне маленьке обличчя. – Іноді він дуже кмітливий, а іноді ні, – пояснила Есме. Чарльз, ну жбо, сядь рівно. Чарльз не ворухнувся. Здавалось, ніби він затимував подих. Він дуже сумує за батьком. Його вбили в Північній Африці. Я сказав, що співчуваю, у відповідь Есме кивнула. Він його дуже любив. Вона несвідомо почала гризти кутикулу на своєму великому пальці. Він дуже подібний до мами. Себто я кажу про Чарльза, А я викопаний тато. Вона знову почала гризти кутикулу. Мама була дуже присрасна жінка. Екстравертка. А тато – інтроверт. Утім, вони були дуже до пари одне одному, хоч не тільки ззовні. Відверто кажучи, татові потрібна була більш розумова розвинена компанія, ніж мама. І він був надзвичайно обдарованим генієм. Я уважно чекав на продовження розповіді, але ніякого продовження не було. Я поглянув у низ на Чарльзя, який наразі притулився щокою до сидіння стільця. Помітивши, що я на нього дивлюся, хлопчик заспано, ніби янгулятко, заплющив очинята. Висолопив язика до железного, а потім видав звук, який у моїй країні щедро нагородили б короткозорого суддю на бейсболі. Кав'ярня від того непристойного звуку аж здригнулася. «Припини!» – наказала есмен, яку це зовсім не вразило. Він побачив, як таке уткнув один американець, стоячи у черзі за чіпсами з рибою, а тепер повторює цю витівку щоразу, як знудиться. «Припини, бо підеш зараз до міс -міглі. Чарс розплющив очі, показуючи, що добре розчув всестрині погрози. Але це його ніби не надто занепокоїло. Тож він знову розплющив очі і притулився щукою до стільця. Я зауважив, що можливо йому слід облишити цю непристойну витівку, допоки він не почне повноправно носити свій титул. Звісно, якщо такий у нього теж є. Есме подивилася на мене трішки безстороннім поглядом. «Бачу, у вас незварушно-саркастичний гумор, правда?» – спитала вона задумливо. А мій батько казав, що я геть позбавлена почуття гумору. Він казав, що я не пристосована до життя, бо зовсім не маю почуття гумору. Не зводячи з неї очей, запалюючи цигарку, я сказав, що щиро вважаю, у справжній скруті почуття гумору не надто прислужиться. А батько казав, що прислужиться. У цих словах була віра, а не бажання заперечити, тож я швидко відступив. Я похитав головою і зазначив, що її батько, мабуть, був далекоглядним, а я ні. Хай би що це не означало. «Чарльз дуже за ним сумує», – мовила Есме, трохи поміркувавши. «Він був надзвичайно люблячим чоловіком. І неймовірно гарний. Не те, щоб зовнішність мала велике значення, але він був гарний. У нього був украй пронизливий погляд, як на людину, яка добра за своєю природою. Я кивнув. Сказав, що, гадаю, їхній батько мав надзвичайний словник. «О, так, досить незвичайний», – відповіла Есме. Звісно, він був архіваріусом-аматором. У цьому миття відчув, як мене настирливо штурхають чи навіть б'ють у передпліччя збоку, де сидів Чарльз. Я повернувся до хлопчика. Наразі він сидів на стільці цілком нормально, хіба що підівавши під себе ноги. «Що сказала одна стіна іншій стіні?» – спитав він пронизливо. «Це така загадка». Я звів очі до стелі, ніби розмірковуючи, і повторив питання вголос. Тоді спантилучено поглянув на чарза і сказав, що здаюсь. – Зустрінемось на розі! – як найголосніше повідав хлопчик, у чому сіль жарту. Найбільше з цього жарту сміявся сам Чарльз. Йому він здався дуже смішним. Есме навіть мусила підійти і стукнути його по спині, ніби проганяючи напад кашлю. – Припини це! – мовила вона. Потім повернулася на своє місце. Він повторює цю загадку кожному, кого зустріне. Щоразу у нього трапляється припадок. Зазвичай у нього-то часлина, коли він сміється. Ну уж, бо припини, будь ласка. Це одна з найліпших загадок, що я їх коли-небудь чув. Промовив я, дивлячись на Чарльза, який поволі опановував себе. У відповідь на це приємне зауваження хлопчик ще дужче сповз під стіл, прикрився краєм скатертини до самих очей. Потім він подивився на мене, виглядаючи за скатертини. Ті очі були сповнені радощів, що поволі згасали, а також гордость, яку відчуває людина, яка знає кілька справді гарних загадок. Чи можу я спитати вас, ким ви працювали перед тим, як приєдналися до армії? спитала мене Есме. Я відповів, що ніде, адже лише рік тому закінчив навчання в університеті, хоч вважаю себе професійним новелістом. Дівчинка ввічливо кивнула. Ваші новели надрукували? спитала вона. Це питання не було для мене новим, але досить діткливим, і я не міг просто відповісти на нього короткими фразами. Я почав пояснювати що переважна більшість видавництв в Америці – це купа... Мій батько вмів чудово писати, – перебила вона мене. Я зберігаю для нащадків чимало його листів. Я відповів, що це, мабуть, непогана думка. Потім раптом мій погляд знов упав на хронограф з величезним циферблатом. Я спитав, чи це не батьків годинник. Так, це справді його годинник. Вона гордо поглянула на руку. Він подарував його мені саме перед тим, як нас з Чарльзом евакуювали. Вона сором'язливо прибрала руки зі столу. Звісно, це був лише дарунок на пам'ять. Дівчинка змінила тему. Мені б надзвичайно полестило, якби ви колись написали якесь оповідання особисто для мене. Я завзята читачка. Я пообіцяв, що неодмінно напишу, якщо матиму таку змогу. Зізнався, що я не надто плідний письменник. Та не треба бути страшенно плідним. Достатньо, аби воно не було дитячим чи дурним. Дівчинка мить замислилась. «Мені подобаються розповіді про всіляку мерзоту». «Про що?» – перепитав я, нахиляючись уперед. «Мерзоту! Мене дуже цікавить усіляка мерзота». Я саме збирався випитати у дівчинки про це докладніше, коли відчув, як Чарльз сильно щипає мене за руку. Я обернувся до нього, трішки здригнувшись. Він стояв просто біля мене. «Що одна стіна сказала іншій стіні?» – поставив він уже знайоме питання. «Ти вже питав його про це?» – мовила Есме. «Досить». Не звернувши жодної уваги на сестру, Чарльз став мені на ногу і повторив питання. Я зауважив, що вузол на його хустинці сунувся вбік. Я поправив його, а тоді, дивлячись хлоп'яті просто у вічі, сказав відгадку стрійнемось на розі. Та щойно я це промовив, то пожалкував про свою відповідь. Чарльз роззявив рота. У мене було відчуття, ніби то через мій удар він так відкрився. І з роз'ятреним почуттям гідності, він зійшов з моєї ноги. І попростував до свого столика, не озираючись. Він лютує, пояснила Есме. У нього шалена вдача. Моя мати була схильна панькати його. Батько був єдиний, хто його не панькав. Я й далі дивився на Чарльза, який сівши за стіл, схопив свою чашку обома руками, став допивати чай. Я сподівався, що він озирнеться, але хлопчик не озирнувся. Есме підвелася. Мені вже теж час іти, промовила вона, зітхаючи. Ви розмовляєте французькою? Я підвівся, відчуваючи водночас жаль та зніяковіння. Ми засме потисли одне одному руки. Як я й гадав, потиск у неї був нервозний, долоня волога. Я сказав їй англійською, що мені припало до серця її товариство. «Саме так я й гадала», – кивнула вона. «Я дуже комунікабельна, як для свого віку». Вона знов помацала своє волосся, перевіряючи його. «Я страшенно вибачаю за своє волосся. На мене, певно, лячно дивитися. Аж ніяк». Власне, волосся знову стає досить хвилястим. Швидким рухом вона знову помацала волосся. «Гадаю, ви у найближчому майбутньому повернетеся сюди?» – спитала вона. «Ми приходимо сюди ще після репетицій у хорі. Я відповів, що кращого б не бажав, але майже впевнений, що не зможу більше прийти». «Іншими словами, ви не можете обговорювати пересування військ», – промовила Есме. Вона і на крок не відійшла від столу. Власне, заплівши одну ногу за іншу, дівчина... Вирівняла носки черевиків в одну лінію. Це була дуже зграбна вправа, адже на ній були білі шкарпетки, і стопи та литки у дівчинки були дуже гарні. Вона лізко підвела на мене очі. Ви б хотіли, щоб я писала вам? Спитала вона, трішки заливаючи рум'янцем. Я пишу дуже зв'язні листи, як на людини мого... Я дуже радітиму. Витягши аркуш паперу та олівець, я записав своє ім'я, звання, особистий номер та номер армійської пошти. Я напишу вам перша. – мовила дівчинка, беручи папірець. – Щоб ви жодним чином не почувалися скомпрометованим. Вона поклала мою адресу до кишені своєї спідниці. – Бувайте, – сказала дівчинка і пішла до свого столика. Замовивши ще одну чашку чаю, я спостерігав за цими двома, поки вони разом з бідолашною пані Міглі підвелися, збираючись сіти. Чарльз вів перед, драматично кульгаючи, як людина, у якої одна нога на 10 сантиметрів коротша за іншу. Він навіть не глянув на мене. За ним йшла пані Міглі, а наостанок Есме, яка помахала мені рукою. Я помахав у відповідь, напівпідвівшись зі свого стільця. Для мене це була дивовижна емоційна мить. Менше як за хвилину Есме повернулася до кав'ярні, тягнучи Чальза за собою за рукав куртки. «Чальз хоче поцілувати вас на прощання», – мовила дівчина. Я відразу поставив свою філіжанку, сказавши, що це дуже мило, але чи він упевнений, що хоче цього? «Так», – відповіла вона трішечки зажурено. Потом відпустила рука в Чарльза і досить грубо штурхнула його у мій бік. Хлопчик з роздратованим виглядом вийшов уперед і гучно і слиняво цмокнув мене, просто під підправив вухо. Переживши цю муку, він пішов навпростець до дверей і до життя, у якому було не так багато сентиментів, але я схопив його за хлястик на курсі, притримав і спитав, що сказала одна стіна іншій стіні. Його обличчя засвітилося. Зустрінемось на розі. Викрикнув він і помчав до виходу, мабуть, в істериці. Есме стояла, знов сплівши ноги. «Ви певні, що не забудете написати для мене оповідання?» – спитала вона. «Воно зовсім не мусить бути лише для мене. Можна?» «Я відповів, що такого, щоб я забув, бути геть не може. Я зізнався, що ніколи ще не писав для когось оповідання. Але, гадаю, наразі саме слушна мить для того, щоб розпочати». «Хай воно буде страшенно мерзенне і зворушливе», – підказала вона. «Ви взагалі знаєте, що таке мерзота?» Я відповів, що не надто, але так чи інакше я повсякчас, чим більше, її пізнаю і дуже-дуже старатимусь відповісти її вимогам. Ми потисли одне одному руки. «Вам не прикро, що ми не зустрілись за менш скрутних обставин?» Я відповів, що мені прикро, неймовірно прикро. «Бувайте», – мовила Есмен. «Сподіваюся, що ви повернетеся з війни, цілком зберігши своє психічне та фізичне здоров'я». Я подякував їй, сказав ще кілька слів, а потім спостерігав, як вона покидає кав'ярню. Вона йшла повільно, замислено, мазуючи кінчики волосся, чи вони вже висохли. Далі буде мерзенна або ж зворушлива частина історії, тож ява змінюється, І персонажі теж змінюються. Я й досі є частиною історії, але відтепер і надалі, з причин, які я не вільний розкривати,